Alarde publiko eta parekideak hogeita urteotan. Lortu duena, San Juan plazan ospatzen ikusi du alkateak aurreneko aldiz. <risa> Kalean biziren normaltasuna, errikoetxeak irudikatzeko garaia dela eta bi alardei harrera eginez. Eta neutraltasune jokatuz udala elkar bizitzaren irudiko behar duela izan. Aitortu baitu alkateak gaur harrera. Lehen biziko aldiz eginez, alarde parekideak que vamos a tener, puesto que hay dos maneras de entender la fiesta. Mientras el pueblo de Irún lo ve así, pues las dos van a tener que convivir y vamos a encontrar un ayuntamiento neutral y que institucionalmente, desde el balcón, B iatinde ambos alardes. Denek egun historikotza teman duten verdad, honetan, aldiz, Santano kestu alarde bakar eta parekidea errikoetxeak berriz antolatzea horrikusten, eta alardea bizitzeko bi moduak zilegiak eta legezkoak direla itortuz, gaurko argazkia urte askotarako errepikatuko dela iragarri du. Aquillo que es normal en la calle, tambien sea normal en el ayuntamiento. Aregeiago, gehiago sozialistk, jeltzalek eta popularrek emanduten duten urratsa Euskal Herria bildu eta elkarrekin podemosek ere eman desatela eskatu die bi alardei Harra alarde tradizionale quezon elkarrekin podemos Euskal Herria bildu entendieran tan bien este mensagualke una major de la korporación nosotros estamos en ambos alardez ellos también pudiean dar ese paso. Mertsa aizburua bilduko Madrilgo Kongresuko bozeraleak argi utzi du aldiz, alarde bakarra dela bidea eta alcateak emandako urratsa berandu iritsi badan ere alarde publiko berdintzale eta bakarra lortzeko lehen urratsa besterik ez dela. Ba, Positiba da, berandu dator, zetugela hogeita bost urte ekimen ekimena, eta ba, naiz eta berandu etorri ongi etorria izan dedila, eta pausori izan dedila gainera, hemendik aurrera ba, udalak ere antolakuntzan sartzeko hori da eskatzen duguna. Hortik aurrea, egia da, hogeita bost urte da, alardean emakumeak parte hartzen asizirela, ez da egoera normal bat, naiz eta Hainbat agintariek normal txat eman. gertaera hauek, bi alarde egotea gaur egun, ez da normala. Eta usteet hemen alarde bakarra egon behar duela, ez? eta usteet herri honek behar duena saldo gabe festak parekidetasunean berdintasunean oinarritatuko festak bizitzea. Ezken binean festak bizitzeko dira eta guztiok daukagu eskubide berdina festak ondo gozatzeko eta eta benetan disfrutatzeko festa festauietaz. Elkarrekin Podemos ere pozik azaldu da, alkateak amore eman izanarekin, diote. Alarde berdintzaleari harrera egiteko aspaldiko erreklamazioaren aurrean, baina oraindik ere bide luzea egiteko geratzen dela gogoratu diote. Berandu, baina eman da eta bazen garaia. Oinkontu bada, berriro itxaron ko dugun denbora gehiago pauso gehiago bat ematen jarraitzeko. Hori da, bueno, argitu barko dutena, baina hartu dute erabakia, behingo ziru alderdi kontserbadoreek, ba aurrera pausa ematea, alkateak baita ere aurrera pasa du. Momento historikoa orain, oh, ba hori bakontua da, hurrengo pausoak ere bai, ba, tinkoak estan bar direla eta beldurrik gabean bar direla. Ta bueno, gaurko pausoa ikusita espero duguna da, ba or plenora igotzeko prest dagoen berreintasun plan hori, usgarren berreintasun plan hori bere osotasunean igoko dutela, ahobate zonartuko dutela, eta, hemendik aurrea baitz egingo dutela nola bermatu egongo dela alarde parekide bat irunen udalararen babesarekin. Orain momentuan ikuste do behar gala zentsudunak hemen ere bai. Lehenengo pausoa garrantzitsuena da tradizioa berreskuratzea, eh baitare, eta udalak berriro antolatzea larde publiko bat hori e, nahi duten herritarrekin batera. Gero beste gauza bada, hori ja finkatzen denean, ze pauso gehiago mandaitezkeen, ba, alarde ohen kontua konpontzeko, baina momentuz nik uste eh, erritarren parte handi batek eh, nahi dula bere alardea antolatzen jarraitu, baina momentuz, momentuz behintzat alarde publiko parekide bat antolatzea izamarko luke zaudalaren helburua. elburua. Baina bueno, hori daur duan bakarra esatea nik dut gehiagi esatea dela eta bueno, baitari herriari denbora martzaio baitari ikusten. Oiana Briones, jirungo Euskal Herria Bilduko bozera malarekin itzekiteko aukera izan dugu ere, arkupeetan herriko bandera alarde publikoari eman baitio, aurtengoan. Alkataren erabakia berandu badatorrere, etorria dela, baina helburua alarde parekide eta bakarra antolatzea behar duela izan, e, nabarmendu du azken urteetan, baita udala aurrekontuen partidetan aurkezutako proposamenen arira Euskal Herria Bilduk, eh, galdegin izan duen bezan. Bai, nik uste dut eta guk uste dugu postekoa dela hogeita bost urte pasaba dira ere, bengo zeintzat paus hori eman izatea eta udaletxeak ere alarde mistoari eta parekideari e, barrera egitea ta hori da berri pozgarria ere ez, alderdi guztiak eta alderdi politiko guztiak, hemen ordezkaritza bat izatea eta alarde parekideari harrera egitea denak elkarrekin Urte asko daramazute, ba hau galde egiten, ez dakite azken egun aste hauetan hau nola baitere ba talde politikoen partetik ere sukaldatu den edo erabaki pertsonala izan daitekeen alkatarien parteetan. Onik, onik pentsatzen dut sukaldatuta etorriko zala EH Atxe Bilduk ez du sukaldelan hoietan parte hartu, bai mai gainean jarri du. E, balkoiko harreraren afera, baita botoarena, Bon bueno, jarri dun bezala beste momentu askotan alardea e, udalitzak bebera kansolatu beharko lukeela eta bentsatu nahi dugu uga dela lehenengo urrat txiki bat e, bide hortan. Se honetan ba, agintaldi berri honetan urratsonen ondotik horren esperantza bada, dagoeneko joan den tian ere, udalaurre kontoi begira etxebildue horixebera proposatu zuen partibetan ez, da ba, udala kantolatzea, Bai, guk argi dugu, guk uste dugu urrengo pauso logikoa hori dela eta lau urte hauetan, bueno, ba, esperantza irekitzen dela, ez? Lei 8 bat irekitzen da eta gukortan eta konpromiso horrekin lanean jarraituko dugu. Hala, hogeita bosturte bete bitua urten alarde berdinzaleak eta gaurkoa historikotza jo daiteke. Halere, Eusko Jauraritzako emakundeko zuzendariak miren elgarreztak nabarmendu du. Aldaketaren zeinale gisa, alarde parekide eta bakarra lortzeko bidean lehen keinu bat besterik ez dela. Bueno, emakundetik lehen eta behin benetan niretzako, lehenengo aldia emakundeko zuzendari gisa, bozgarria izan da, unki garria, benetan, E ikustea niretzako ez alarde misto bat. Nik ikusi izandu dana andra gizonen osaturiko alarde berdintzale bat, e, eta bueno ba herriaren ordezkaritza berdintzale bat e, ikusi dut. Sentsu horretan bai ikusten dira ba seinaleak. Eh nikuzet aspalditik eta somatzen diran gure herrian eta seinale ezberdinak Besteak, beste, egia bueno, ba, da, gaur, eh, bueno, alkateak, eh, nolabait edo harrera egin dio, eh, andra gizonesko alarde horri harrera egin dio, ta Navarra da, ta nik uste bada, baina baita are, herrian bai sumatzen dira, e, beste seinale batzuk, emakumeok eta espazio publikoa hartzen ari gara, gero seta gehiago, eta baita ere gaztek dauketen kultza e, da eta burkada. Eta nik uste dut gaztengan jarri egin behar deula itxaropena, beraien gandik etorriko dela nik uste dut, bueno, espero dugun Alardelea gaz indararen irudiko izan alarde publiko aurten gainera bi .000 langa gain baitu aurreko aldiz eta desfilatzen zein ardura kargoetan ere hogeita urte baino gazteagoak diren parteide berrian anitz sartu dira aurten San Miguel Konpaina ha ama rugarrena ere aurtengoanpainatu delarik hainjustu berriak sartu direen zenbaikidererekin ere hitzek egiteko aukera izan haien artean Patricia Domínguez zalditeriako laguntzaile ba, ozioz beteriko alarde bat e, aurten zango da, bueno, beti bezala, borroka nengo dugu, eh, alarde pareki debat lortzeko, eta eskerrik asko, E, neska eta mutil guztioi animatzen zaretenak alarde parekide honetan ateratzeko. Ogeita urte pasadie eta beste urte pilo bat egingo ditugu handikan. Bai, e, ikusi bitu gul, endabitzaiko konpainek hemen e, ba, plaza inguruan desfilatzen, ensaioetan ere, e, ogeita urte ondoren, bueno, ba, desfilatzen borten parteazzaile asko eta asko, mehengo bat e, ez ditu ogeita bosturte gaur egun. Bela unaldi berrien e, urteak dira? Bai, a ber, jende berri asko dator eta ga... E urtez urte zurte, eske igotzen ari gara, pilo bat eh alardean anditzen ari da, jende gazte animatzen ari da eta hoi zo zer sainalko du. Ose, azkenean, <risa> osea e, bai bai, pixkanaka, piskanaka aurrera kadoaz. Eh bada, bada tozen urteetan aldaketa emango denik. Espero dugu, espero dugu ba hoi, ba, aurrera jotea, e, jendeak ikustea berez zen nahi degun, vale? osea da denon e, aukera, e? da gure herria nahi duena, Ordun ba, entzun de, de, ditzagula, eta haber, espero dugu. Augur. Gauzako betzea, pixkanaka. Ja, Aipatu duzu, herriak nahi duena. E, Gerozeta, aipatzen da, askotan normaltasuna, ez dakit normaltasuna hauden edo normalitzatu egin nien gaur egungo edo azken gaita bosturretako egoera, baina egia da, e, bidea bazterretan, mm, berozeta babesa hundiagoa duela, lardeponikoak ere ez? Bai, bai, bai, osea, hori, eske, e, arro gaude, e, eta, bai, osea, azkenean, atera behar gara gu, e, ez dugu inori baimen askatu bedarriaia, osea, eske, danok izan behar dugu, e, danak berdinak izan behar gara, osea, <laughs> e, Aurtengoan, e, ongi etorrien urtea dela ere, nabarmendu izan da, izan ere, uste mando de xente, ere, berriak e, zaletela edo direla, ikusi dugu artillerian ere, base ikide berri bat direla, aski ba, ba, Bueno, ni berria naiz baita ere, ba. aurten, e, bueno, ni atera naiz zaliterian, baina, bueno, ba, aukera hoi eman diatea aurten, eta, bueno, ose, ada, e, poza bat, poza bat. Oso harro, oso harro goteko. E, beraz, ez soilik parte hartzeko gogoa, baizik, eta, beno, ba, e, ardurak hartzeko gogoa ere badela ez, bela hori partetik. Bai, partete. bai, e, eta gauzak aldatzeko, ba, pixka bat aurreak juteko. Ondida. Ba, gaurkoan, e, ospatu, gozatu, e, ahipatu izan da, behar bada, beno, ba, parte hartzeko puruetan, nahiz eta aste egunea den, ostirela, e, aurtengoan, e, gora gengo duela. Bai, bai, bai, bai, beti jongo o sea, da, pixkanaka, pixkanaka gora. Eh, Aste, bueno, ostirala izan harren edo, osteguna edo... Ez dakit, On beti ongo da badera On ba, Hortan utziko dugu, e, entzuten ari denak ez du ikusten baina ni hemen urdani plazan zutik nagozu e, zaldi ganean une saldi dagokien ez, aurten uste e, bai deskarra eta beste ez dakit animalien babesaren legea dela eta e, neurriak hartu birela edo bai. zerbait aldaketa eta gonda ez? Bai, bueno, neurri batzuk e, hartu ditugu saldien e, eta mandoen osasunerako eta bueno, ba probatuko dugu a ber, bai? Azkenean, eh bea gure lagunaldira eta zaindu behar ditugu baita ere. Bai, eh hori garatu ber nahi zu nolako harremana duzu aurkogunarekin izan ere, bueno, ba, modu berezian, ez? Bizizu eh alardeguna ezaldi ganean, ez? Aldiarekin harreman estu estuak. Bai, bai, azkenean juten gea klasetara, ezagutzen gea pixkanaka, pixkanaka, eta bueno, ba harreman oi balago, osea bea ezagutzen dinei, nik bea eta hola entendentzen gea. <laughs> Da. Ba, mi esker eta ondo izan? Bai, berdin, ondo pasa. E, aurtengoan gainera, artilleriak kide berriak, ez dakit denak berrituak zareten, edo berriak zareten, baina berri de xente, ez. Ba, belaunaldi berri bat eta gaztea gainera. Hori da, sei bat gara berri eta... Nahiko gustora oso gustora bai. Bai, hogeita bai. bosturte, e, betetzen dira aurtena arde polikoa lehen aldiz ba, desfilatu zuela zukez duzu hori, gohan izango noski zekizten suposatzen duen edo, zer esaten bote besteek. Jo, ba, niretzako lorpen handia izan da eta mundu guztiak esaten duen bezala bidearen erdian gaude oraindik. dik. Badaugu lan asko egiteko orain dikan eta pres gaude edo zer gauzan laguntzeko edo aurrera eramateko. Eta e, urtengoan gainera, parte hartzea undiagoa, e, iragarri da, edo espero da ez dakite menoga egun hauetan, sumatu duzun, ba, giro hori. E, jende gehiago parte hartzeko gogoa duela, eta jende gazte eta bela honaldi berriak gainera. Bai, egia esan, e, nabaritu du jende berria eta gaztea etortzen ari dela eta horrezgain ba jendea baita ere irekitzen ari dela. E, publikoak eta inguruan dagoen jendeak baita ere eh harrera ireki hago badauka Anjon, aurregi bidal gaixo. Eguno. Bueno, ba, iritsi da eguna, ba emozioz ikusten daitegu. Bai, asko. E, ez dakiz zer espero gozu gaurko egunean, ba jende pila badaude espaloietan ustede eta eh no se sé, tengo muchísimas ganas ta ja, eguna llegatu da ta Ikitatik ametetet eta gaur azkenean jantzia jarri dut eta ez pilura begiratu nahi zenean, negarre eskadasi oso polita izan da. E, maite bergara generalak barbetu du, e, ongi etorrien urtea dela, belaunaldi berriena, ongi eta urte betetzen direla, ahimak konpainetan e, mango berriak badira, jende gazte, anitz, eta samial konpainia, zurea berri ere? Bai aurte gauz berri asko daude eta aurte importantea izan da alardean ikusten dut, eta emendik aurrera ja beti zaten dugu garela el del Futuro. E, ba, ba, momentuz gozatu zatu, jarola pasatzen deneguna, eta eh? mila esker. Zuegi. Gauzak Alarde publikoak esan bezala 2.000 parta iden langa gainditu du aurten, aurreneko aldiz, hogeita urteotan eta anartean artean Alarde bastertzaian, 6.000 sortzireunda berrogeita bikidek parte hartu bute, gaurko desfilean azken hogeita urteotako kopururik apalena.